Okej, hej och välkomna till Bekamsa, en ny startpodd av mig Beatrice, mig Sanna och mig Manna. Vi tänker att, det är vårt första avsnitt, men vi känner att vi kör igång med ett, vad säger man? Tema, nej vad kallas det? Ett, avsnitt, ett samtalsämne ett, <laughs> ett ämne på en gång Och sen så presenterar vi oss själva i ett annat avsnitt För jag tror inte riktigt ni bryr er om vem vi är just nu <laughs> Nej, mm. så vi kör, vi, vi kör igång på en gång Och dagens ämne är ettan Vi är snart klara med gymnasiet Mm. Så att vi tänkte att vi skulle ett... prata om gymnasiet. Vi, inte, mm. vi ska inte ha studenter utan vi är klara med ett på gymnasiet. sa mm. Ska precis, jag? Precis, vi snart klara med gymnasiet? Ja, och det här har varit gött om mm. ja. var ja. <laughs> Jag älskar att tänka det. Men sen ändå Nej. inte dock. Ja. Nej, men vi ska, vi ska köra ja. igång nu. Mm. Ja. ja. Och ja, vi kan. Ett är slut. Fy hela filmen var fort. Jag alltså, ja. vi började nyss, alltså förra veckan typ. Ja, typ. <laughs> alltså, det <på riktigt>. går <laughs> Det känns så här. Det har gått jätte, jätte, jätte fort Jag trodde inte det skulle gå så fort Nej, inte jag heller Jag, trodde, jag trodde det bara Åh gud drygt Ett helt Tre år Typ såhär, ja, Tre nu, år efter Du har skolan. en tredjedel Av vår Och det känns inte som Att vi har börjat Eller Nej. Nej Det är jag faktiskt inte Det är det. Ja, Där ska vi börja typ ja. <laughs> Nej men på riktigt Vi Hur Vad tänkte ni När vi började Alltså vad hade ni så, Typ dagen innan Vad hade ni för förväntningar Var ni nervösa Eller så mm. Vad kände ni och, jag var, i, jag var nervös, fast jag var, inte, jag var mest nervös över linje, jag var inte nervös typ för klassen och sådär För jag tänkte att det ändå skulle vara människor som har samma intresse som mig själv och sådär mm. eh, Men samtidigt var jag ju nervös för att eh, det kanske var jättekonstiga människor i klassen eller sådär Att jag mm. inte skulle liksom, hitta någon som jag gillade och sådär Ja men jag kände likadant, det var faktiskt samma, jag, alltså, jag var inte så nervös dagen innan Nej. Jag vet faktiskt inte varför, men jag typ, jag var inte så på början och sätt Jag vet inte varför, men det bara var så Mm Um, så att jag kände bara hoppades på en bra klass ja, Det var ja. typ det jag var mest nervös för För att jag inte skulle hitta någon som jag faktiskt klickade med mm. Ja, precis ja, alltså, jag, jag var ganska nervös första dagen för att Alltså jag vet inte om jag Men det var precis som ni säger Jag var nervös att jag skulle hitta någon i klassen och vara med Typ man bara Alltså jag kom, vi kom ju själva liksom till och med Alltså första, alltså första dagen Kom man själv till en helt skola Alltså till en skola där man inte känner någon En linje där en klass liksom Man bara Vem ska jag vara med? Liksom, ska jag sitta där helt själv? Nej, men jag håller med dig det, Så liksom, det var ju typ det jag var mest nervös över typ så här, att, Alltså så här, Man kände att man ville göra ett bra första intryck För ett första intryck Alltså det är liksom Det är ju Ett första intryck stannar ju kvar länge om man säger så liksom Ja, ja men det håller jag med om. Ja. Var... Nej, det var första, okay, första dagen på något sätt. Det minns vi alla väl. Ja, det var ju väldigt stilla. Det var ju väldigt stilla. Det var jättesjällt i klassen. Nej, men jag kom ihåg att jag visste inte så många som skulle börja i klassen. Nej. Utan det var så här: jag visste vilka några det var, men det var inte så att jag bara var best friend. Mm. Men Nej, sen så, så mötte jag upp en jättega. Vi är så i flera år. Eh, vi möttes utanför skolan här. hon bara, ska du också börja såhär? om bara, det ska också såhär. Så vi gick in tillsammans i till skolan och sen mm. så gick vi upp och satt oss tillsammans uppe i det här var. Mm. Sen satt man där och spanade in vilka som skulle gå i ens klass <skratt> oh, och ja. vad det var för folk och visste man hur den var. Ja, jag satt där helt ensam i ett Jag satt där, det var, det ett ett satt där ja. ensam och bara kollade runt och bara... Vilka ska gå i min klass? För det var ju mm. även den andra ettan. Ja, det ja. låter ju som att vi har en väldigt liten skola. Så det är bara två ettor på vår skola. <laughs> det är bara två ettor klasser i ettan liksom, mm. för att det är en så liten skola. Men jag bara kollar här vilka ska gå i min klass? Vilka ska inte det? Bara så här. Hoppas att den personen hoppas inte den. Mm. Det är så här vi bara satt där och bara mm. kollar und glittar bara. Men det är faktiskt sant. Bara, mm -hmm. Och vem är du? Ska vi gå ihop sammanklass i 3 samma år. Det var, det var ju lite inte första intrycket på varandra var ju ja. lite så här. ingen av oss hade nog jättebra intryck av varandra. Nej. Men Nej. Jag... jag gillar inte be. Men... Nej inte jag heller. Jag, jag, var du, du, jag, ska... alltså, jag, jag visste väl du var sen innan. Tack tack. Ehm um... <laughs> <Glannat> Nej men jag kom ifrån ett så litet ställe så jag ju jag flyttade från Öland innan och sen så kom jag hit och sen är jag bort eh, i en jätteliten by så jag inte vet att vilka människor som bråss har varit och sånt där och då så visste inte jag att B var och sånt där. Ja, men sina många andra gjort det så jag visste ju en B och... <glar> jag vet inte förut inte dom äter det skutt. Jag är väldigt ja. snällast. <glar> ja, jag visste inte var för med det träffat För typ fyra år sedan, 5. För fyra år sedan, ja, fyra, fem år sedan. 12 13 elva år, år 11, 12. Ja, mm. ja mm. Ehm, men, men vi jag kände inte varandra. Nej, alltså, det var inte, alltså det var inte, vi hade ju aldrig snackat sedan dess. Vi varit en gång, så jag var absolut inte så att jag kände det. Jag bara visste att det var så såg jag det. Jag kom första gången och tänkte bara så här, henne ska jag nog passa mig för lite. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> det är lite kul att ni faktiskt tänkte så. Alltså, mm. Mm. här satt jag, det var typ lika så här, ja. Mm, <laughs> men jag men jag tyckte det första inte bra. Det var, det var inte någon vi, alltså, vi var inte där så länge. Så det var inte så mys. Nej, alltså, vi, var, vi var där en halvtimme typ på går hem nu då lärare vi, bara, aha, vi var bredde Jag var beredd på en hel. Då hade ja, ja, och, bara, och nu kör vi. Ja, ja, så bara, så här, mm. en halvtimme ni kan gå hem man bara. Man ja, först, och det. först då, man bara let's be. Man måste ha å, ha smink. <laughs> Vi, vi, vi går i stylist, ja. kan vi säga. Ja. Så det var därför man kände man var nu måste man ha ja. snyggt smink. Nu måste man att var... jag vet vad jag gör. Ja. Men, <laughs> men, men kollar man tillbaka på lite, bilderna va? då så kan man ju känna att sminket var ju inte en point Nej. om man säger så. Det såg ju ja, inte jättebra ut <laughs> Så är det. Ja. Ja. Men alltså, jag tycker vi, vi, har jätt, vi har haft väldigt kul år. Det, det har hänt jätte. Det är mycket, det hänt mycket sak, både mm. bra och dåliga faktiskt. Ja, ja. allt har inte varit så här allt, på ett balansskall. men allt har ändå gjort att man har växt och hittat sig själv som människa liksom. Ja, vi är ja. men... ju för första blivit vi tre, det väldigt tajta med varandra. Mm. vi har ju bråkat väldigt mycket. Mm. Eh, både vi tre och eh, med andra människor också, ja. har vi brukat väldigt mycket med. Det har varit väldigt mycket drama. Alltså, det har ju varit inom klassen. Mer. Det är bara för att vi är, vi är bara tjejer och en kille i vår klass. Så det blir det väldigt lätt, lätt drama. Men, det, alltså, men alltså, det, det, det har bara, blivit så. Det det har är bara blivit så. Alla, alla i vår klass har väldigt mycket och m, starka och olika åsikter. Precis. Så det är väldigt ja. lätt att det blir tjafs och bråk och sånt. Liksom. Mm. Mm. Och det, mm. och det, men det är hur vi... Alltså, det är ju rätt till lätta istället. Men det är ju mm. faktiskt så att tjejer... Genert bråkar ju Har lättare för att hamna i bråk än Många killar har mm. Så att det är väl lite där För det blev så Man visste inte riktigt vilka alla var Och det bara bli, det, Vi alla. hade väl kanske inte jättebra början Eller det var ju bra så här, Vi hade ju bra med varandra mm. Men det var ju så här, Inte bli, med nästan av klassen kanske. Nej. Men nu är det jättebra Nu är det jättebra nu är det i klassen alltså, ja, ja. Nu, är jag, nu trivs mm. jag skit i klassen Nu har man hittat varandra lite de Det var ju för att alla Alla försökte hitta sig själv som person ja. också. då blev det Precis. liksom Att alla var olika Och ja, det blev bara Det blev bara fel Från hela första början Ja liksom. Men nu har vi ju en väldigt bra klass, tycker jag. Ja, jag, det ja, ja, jag är jättebra. Det är så att Vi umgås inte med alla ute för skolan, men det är fortfarande så att man känner sig trygg i klassen. Ja, och man kan, man man kan prata med alla. Man kan se vad som helst klassen utan att man känner att det kommer liksom, kan komma ut annars. Man kan känna att man ja. kan vara sig själv, liksom, för ja. att alla accepterar verkligen varandra. Ja, och jag ja. tycker det ska vara så, för jag tycker inte man att behöva vara med alla från klassen typ så här, på fritid eller jag, jag passar inte med alla man klickar alltså, inte med alla, nej. det är så, det är omöjligt att vara typ, vi typ, 20 stycken i klassen, mm. Mm. det är omöjligt att klicka med alla, det ja. funkar ju inte Men... Så är det ju för alla. Ja, precis. Mm. Jag förstår så de andra i våra andra cellistklasser i vår skola, de har ju typ tre elever. Ja. De förstår ju att alla kan vara med ja, varandra. Ja, men men det är vi är jättemånga i är liksom, Vi är 20 tjejer typ på en kille. Mm, det, blir, det blir ovanligt många för att det vara en, blir, en sån klass. Ja. Det blir väldigt mycket liksom, när, när det är bara en kille och resten tjejer, blir det ju väldigt lätt att, eh, ja... Men det blir väl lätt att alla har olika åsikter. Så fort någonting litet händer så kan det bli det så himla stort. Alltså, det, kan bli så här, det kan verkligen vara så här alltså, missförstånd verkligen. Alltså, mm -hmm. Ingen menade något illa alls. Det bara blev ett missförstånd. Ja, typ. Men, faktiskt, men nu, nu är det ju skitbra i alla fall. Ja. Ja. Sen, man kan vara sig själv och allting. Det är hur skönt som helst. Det ja. ja. tycker jag också. Ja. Valinien känns bra. Och ja. Liksom, skola känns ju bra. Och, och allt all... trivs ja, men, Och Allt som har hänt har ju bara gjort att man har vuxit och blivit en människa man är. Typ. Alltså, det låter ju lite så här... Det är men det är, alltså, det är, alltså, det är men, ju faktiskt så men det är, ja. Man, är nu, oh, man fattar ju inte det förrän man har varit med ja, Nej, var så men Nej, men det är självklart Vi alla har lärt oss jättemycket av mm. det som hänt alltså, Jag har lärt mig jättemycket, så det jag har gjort fel Och ja. jag har inte att ni också har lärt mig det utan ni har gjort fel Och sånt där Man känner ju att man har Mognat typ ja, ja. Att man, man mognar, man vet om att ah, men nu tar jag inte Svårt på det, jag ber om ursäkt om det Alltså, det, alltså nu är man inte lika Omogen som man bara såhär Men jag är, jag tycker såhär mm, man, ja. man, man, man, man, ja, man kan lyssna på andra och gå ja. vidare Och släppa saker liksom inte bara, ja. Vilket är jätteskönt Mm Så det, uh, yeah. så, men så, man känner verkligen Att man har mognat väldigt mycket mm. Som gymnasiet Jag, uh, jag, ja. jag, är, jag är väldigt tanke på börja tvåan också så här. Mm, Jag med Ja, det är såklart ett skämt med sommarlov Men, ja. Eh... Ja, men jag kommer typ sakna skolan Jättemycket under sommarlovet ja, ja, okay, det, låter så här, det låter som att vi har drömmen Men det är för att jag har valt helt rätt linje mm. Vi har det ju bra som helst, jag har inte haft söndagsångest En enda gång nej, jag, jag, tyckte, så, jag saknar skolan när jag går hem på fredagen mm. alltså, redan på det, så låter jag, ja, det låter Men så här, bara, Det låter såhär, nej ni, själv, ni, ni kan inte vara allvarliga. Ingen kan gilla skolan, men jo man kan då Om man väljer rätt linje på som sån i skolan Där mm. man trivs så bra, alltså det är verkligen så ja. Uh. Alltså Ja Alltså, men vi har ju så mycket kvar att lära oss Eftersom vi går en sån linje som vi gör. Vi går mm. stylist, om ni inte missar det um, Och liksom det är mycket kvar att lära sig På det vi håller på med mm. In, Speciellt inom smink, inom hår Inom hudvård Alltså det är liksom, vi har ju väldigt mycket kvar Man vill ju bara lära sig allting på en gång Precis mm. ju... skulle jag ju lära mig igår Men <laughs> <laughs> <laughs> nu funkar det ju inte så Så därför är jag väldigt taggad på tvåan mm. Det ja. ser var... ju väldigt kul I tvåan kommer det vara ännu mer fokus på smink tror jag också ja. Vilket kommer och då... bli Och dessutom får man ju, då har man ju valt om man vill läsa högskoleförberedande eller om man vill bara läsa personlig försäljning. Då. Och du valde personlig försäljning. Ja, är och och Sann och jag valde det. Jag känner inte att jag vill läsa svenska, engelska eller matte mer. Jag känner vi klar med det? Så att säga. Jag, jag känner att jag bara ville ha det. För jag kommer inte, alltså, om jag vill plugga vidare, jag vet inte vad jag vill göra sen helt. Men om jag skulle få fram att jag vill plugga vidare, så vill jag ha det Så jag slipper liksom, mm. läsa till det sen. Mm. Men alla är olika. Ja, ja, det, det, jag, det är det som är ja. bra att det finns alternativ att man kan välja precis det lite olika. Mis hade lite pizza spelat någon roll. Jag tog lite, i, I det valet såg jag lite vad mina föräldrar tyckte jag skulle ta. Um, mm. jag hade, jag, för mig spelade verkligen ingen roll vad jag skulle ta. Mina ja. föräldrar har inte brytt, alltså de, klart man bryter om vad jag har valt för gymnasiet och sånt där och vad jag har valt, men de har själv sagt det att du ska ju precis välja det du vill mm. göra Ja, alltså, ja, jo men det är så grymt för föräldrar ja. också i sig, men eftersom att jag inte visste vad jag ville göra så fick de, fick de ta det avgörande mm. sätt, Ja, de jo men för så är det, det också, mina föräldrar är typ, de är med i så fall bara stolta att jag vågar gå till en linje och göra något annat, liksom inte mm. bara följa efter alla vänner, tränar. liksom och göra som alla andra utan att jag vågar börja på ett helt nytt gymnasium där jag inte känner någon, liksom, ja mm. Um, ja. Men det gjorde ju vi alla i princip ja. Ja. Men det är bra, för jag tänker Hade jag kommit med en, liksom, typ, en, alltså, en kompis liksom, Då hade jag bara hållit mig till den personen mm. Och så hade jag kanske inte lärt känna alltså, Några nya, inte, inte lika mycket I alla fall man är inte, För att vi har ju lärt känna varandra jättemycket På grund av att vi har ju varandra Och då är det ju bara vi i skolan Och man är inte med någon annan som har känt innan Utan Nej, man lär känna bara varandra eh, Vilket är så himla, alltså, ja Det är jättebra att jag valde att inte gå tillsammans med någon annan. men, ja, men det, det var jag inte. Alltså, mm. Men det alltså, typ såhär, alltså, det, är klart man, det är klart man är kvar som en gamla vän. Men man, liksom, det är en ny man bara, nu, nu är det bara jag. Exakt. Ingen det, annan vet liksom... Vem man är. Nej, ingen annan har ingen aning om vem jag är. Nej, precis. Um, det var jättekor att man började med att känna nu kan jag verkligen visa vem jag är på riktigt. Och inte behöva känna att jag har någon annan med mig som kanske... är tycker jag att jag är någon annan. Man hittar sig själv i gymnasiet lite mer än vad man gjorde på högstadiet. Men det har ju alla sagt. Ja. Alltså, alla har sagt att när du är i gymnasiet så kommer du hitta de vännerna du kommer för livet. Ja, du kommer hitta dig själv, du kommer mm. växa mer som person. Mm. Och, och då har man det verkligen gjort. Ja, man tänker ju såhär, nej men så kan det inte vara. Men när man väl går här så känner man bara, jo, ja, så är det. det är verkligen så. Mm. Men jag tycker också att sen när man har kvar sina gamla vänner det har man ju såklart, från typ, mm. eh, några från högstadiet ja, hej, och så. Ja. Men alltså, alla blir ju Inte, föränd alla förändras ju inte, men alla går ut på olika vägar. Man, ska säga. man får nytt umgänge, man får ja. nya gemenskaper. Alltså, och... Alla utvecklas. Kanske skaffa pojk-flickvän eller annat. Och... Nej, men det är bara så här... Alla, man kan tänka upp med alla från grundskolan. Nej, det går Och alla, alltså, som sagt, alla utvecklas ju som personer. Och då kanske man utvecklas till att man kanske inte riktigt passar med de personerna längre. Man kanske mognar mer och inte riktigt passar in längre. Eller så precis, ja. ja. Och då kan det lätt bli att man inser att... Alltså, inget, absolut inget illa mot någon. Bara så här att ah, men vi kanske Nej. inte kommer umgås så mycket längre. Men man blir ju vuxen på gymnasiet. Det är mm. nog inte så här wow, ja, vuxen, men alltså, man, Vi vet ju att vi inte är vuxna vid är 17 inte. år, vi vet att vi inte är det än klart, Men man känner sig mycket mer vuxen och, och man känner sig mycket mer... Ja, Samtidigt fast jag <laughs> är jävligt omogen. Ja, precis. Vi har ju vi är väldigt omogen humor. Liksom. Men man känner ju det. Har. <laughs> ja, men det tror jag också. Alltså, man måste ju vara lite omogen också, annars blir inte livet så kul. <laughs> om man bara ska finnas seriösa tiden. Nej, sant. nej. <laughs> <Ja>. <laughs> Verkligen. Nej, men alltså... Ja, vad, jag vet inte. Vad, alltså det bara går så fort. Mm. Ja. Jag, gått... kan, jag kan inte svatta att vi ska börja tvåan om typ så bara barnomånare. Alltså det är ju bara är så här. Det är verkligen en eh, god tag. Vi har I början liksom... av gymnasiet så hade vi väldigt mycket så här. Det var mycket inställt och ah. vad som säger. Så det kändes som att typ hösten gick... Extremt fort. Det gick sju mm. fort. Vi hade jättemycket inställda lektioner. Och så hade vi ett jättedan glassigt schema. Ja. Eh, typ vakna. Börja typ 11, Slut, Sluta typ två. <laughs> <men>, vi inställda <laughs> lektioner på det. Liksom, och, ja. Och, alltså, det, var, det, var, det kunde vara flera dagar på en månad. Som vi var, ledig, månad, ja. Som vi, liksom, och, vi var hela dagarna. Men det var ju sånt man typ alltså, alltså, skröt. I högstadiet man bara... Vilkla installation, typ såhär uh. Men alltså nu är det mer, man bara, man vill ju inte ha Nej. det Man vill ju läsa de kurserna, man mm. har ju valt ja. det Man har ju ingen tid att ta igen det Nej, sen precis, riktigt. för att det känns Nej. som att man också kommer efter I kursen och ämnen och sånt där mm. Vilket är jättesikt, för att alltså, Vi vet ju att vi har inte efter i typ spinkusson och sånt uh. För vi hade så mycket inställt mm. i höstas Alltså det var liksom En lektion för oss kan vara tre timmar lång mm, när jag har smink mm. och liksom tre timmar. Det är, mycket, det är väldigt mycket ja. när man missar... Speciellt man just, missar det typ kanske två gånger i månaden. Ja, det blir sex blir, timmar i månaden. Det blir ganska mycket Det sammanlagt. blir väldigt mycket timmar som går bort från det som mm. vi skulle ha lärt oss. Ja, ja. Nej, det är det jag känner också. Så att det, det Är jätteskönt Sen nu till våren mm. Alltså när det börjar rulla på igen Och vi fick väldigt mycket mer strikt schema För nu Jaha. börjar vi liksom åtta istället Och gå till halv fyra Ja, så... nu blev, det känns det blev, nu blev det mer seriöst I början var det lite uppvärmning inför ja, litet, så det. Men nu är det Jag tycker det är kul att det är seriöst, för att äntligen känns det som att någon, man, det kändes det som att det inte togs på allvar riktigt innan. Nej, och då det kände jag sig, med om. Alltså, stylistlinjen är redan en sån här linje där det är så, ah, men, det är så en himla chill och då blir det bara ja. så här jobbigt när det var. För man vill ju man vill jobba när man går. Ja. Alltså, jag vill ju fortfarande vara i skolan och jobba med de här ämnena. Och då blir det liksom så här, när vi hade insett, så blir det bara så här, ja, ah, det blir lite tråkigt. För det blir så här, ja. det bevisade nästan att ah, men, det är jättekil att gå på den här linjen behöver ja, inte göra Men jag vill att folk ska faktiskt förstå. De flesta har förutsättningen att nej men vi går det, nej men vi orkar inte plugga. Mm. Vi, vi, vill liksom så här, vi mm. skiter i skolan. Men ja. alltså, men vi vill ju jobba med det här nu i äldre. Vi tänkte ta ett helt avsnitt och bara prata om det här. För att det ja. finns så mycket förutfattade meningar uh. om just den här linjen. Att så, du har ingen framtid och du kan inte göra någonting. Varför ska du gå mm. där? Alla, alla. Man hörde men... väldigt mycket innan man började. Det var ah, väldigt, ska men, du ja. verkligen välja en sån linje? Ska du verkligen Nej, gå men, det? Ska du inte gå någon mer högskole? Vad, ha, i, vad har du tänkt efter gymnasiet då? Men, du kommer inte ha någon framtid. Ah, det är det, ah, alltså, mm. Alla som säger um, att man ska med, välja med, en ja. annan linje för att man inte har framtid eller någonting. Man bara, fast, det spelar ingen roll om jag går stylist eller ekonomi. Jag kan fortfarande bli lärare om jag vill det. Alltså, ja. Det spelar ingen roll. Det är bara att jag behöver plugga efteråt. oss. Hatar det för jag tror inte många äldre fattar Typ eh, När man liksom säger att jag ska gå stylist Och att jag fortfarande kan vilja bli lärare Nej men precis process, För de tror att man fortfarande behöver gå liksom typ ekonomilinje eller vad fan ja, ska för samhällslinje, ja. jag vet inte. Alltså, men det är jätte, jätte, jättesekt Och Det är sådana mm. grejer man bara... Oh, Nej, men när folk, när jag, jag har hört det jättemånga gånger. Både från Juxna och ifrån. Alltså ja. folk på egen ja, ålder. Ja, men verkligen. jag är bara argumenterat mot varje gång. Ja, och bara, jag var... Men alltså, mm. så är det inte. Nej, varför skulle jag inte kunna Nej, bli varför här? Varför jag, jag kan bli... Så här, man men har ju bli. fortfarande en utbildning bara att den inte är... Plus att, vi, plus att vi blir fullända <laughs> <Precis, så. laughs> när, när vi går i gymnasiet Så blir vi make-up-artister Vi får ja. ett yrke, vi blir något Vi kan gå ut och jobba direkt Visst, det, fi det finns väldigt mycket mer jobb Inom den här branschen Än vad man tror mm. ja. Men, ja. Precis, men det är många ja. som inte förstår det Nej, Och det är, vi kan bli liksom... har vi väldigt starka argument Ja. ja. Ja. ja, men det kan vi ju ja, vi, som sagt vi ska göra ett helt avsnitt om det vi bara pratar ja. Ja. om det ja, precis, vi prata om det. när vi, vi kommer in på det här ämnet så, så alla blir bara så här ämnet. man vill bara prata om det så mm. mycket för man blir så himla irriterad på att folk ja. fattar jag blir så arg angående det. Vi blir så här, mm. Hallå. Ja. Ja. Men, så, att, så, det... så det kommer vi komma ut med ett nytt avsnitt sen eller ja. om det jo. är sen liksom, mm. ett helt avsnitt om bara det. Ja, precis. Ja. Men ja, så lite om vårt gymnasium alltså, lite, om, om, lite, om, lite om hur det vi tycker att mm, ettan har varit det ja, lite, alltså, och, alltså, Välj rätt linje mm, välj, mm, rätt välj den du vill gå Inte som din kompis ska Nej. gå alltså, Välj inte typ, ekonomi för att din kompis ska gå Det är Välj typ så här, kock om du vill bli det Jag mm, var fan du vill mm. Du har inget att berlora Nej verkligen liv. inte Precis, det är du som kommer förlora på dig ifall du ja. går någon linje som dina vänner vill gå det du som typ. kommer gå någonting som du inte tycker om. Det är du mm. som kommer ha en tråkig eh, gymnasietid. Alltså gymnasiet klart. ska verkligen vara så här. Ja. The bling ja, men, men, det, ja. Men, det, ja. men det vet ju själva så Våra kompisar som går När de inte vill gå De tycker det är jättetråkigt Och ja. jag tycker det är jättekul Man klagar hela tiden ja. Och bara, Åh, inte på skolan igen och, och vi bara Jag har jättekul ja. skolan Och dem de bara de Jättekul man, man ska verkligen välja det Som man faktiskt vill gå mm. Precis Och sen även till er Som typ Alltså har gått Eller går ur nian Nu ska börja gymnasiet Alltså var inte så nervösa För att det kommer lösa sig ja. alltså, jag, ja, jag vet det. Att det är skitsvårt Att inte vara nervös Jag var hur nervös Som helst innan jag skulle börja Men alltså, det blir så, alltså det kommer bli så mycket bättre än vad man tror. Och det löser sig. Ja, alltså ja. Allt, allt löser, löser sig. sig. Allt kommer lösa sig. Du... vårt motto är det löser sig. Ja, alltså <laughs> alltså men det är faktiskt. <laughs> så skulle du inte trivas om du nu går det kanske går en byta. månad. Det går att byta. Mm. Alltså, det går alltid att lösa det. Ja. Så Jag så vill det... bara säga, man vill ändå se från sina egna förutsättningar att liksom, det går att lösa. Ja. Ja. Menar, vi är kompisar som har bytt linje. Mm. Alltså efter typ en månad. Mm. Och det, nu trivs ju de jättebra. Ja. Så att... Um, Det går alltid byta. Det är ju att allt går att lösa alltså... allt löser att säga. vi kan gå ur rätten och byta sen efter det. Vi har många i klassen som är äldre liksom, som går i varvklass. Typ hälften länge. i vår klass är ju 99 98 år, typ faktiskt. Ja. Så som att, har ångrat ja. sig och bytt sen. Ja, men jag själv har ju tänkt byta alltså, innan när jag var lite osäk och sånt där. Så att mm. Alltså, mm. Det är, det vet jag vet ju själv också att det går ju om man inte skulle vilja gå. Mm. Ja, men Och det är precis, bra man det, att man vet att det verkligen går. Och skolan mm. hjälper en, alltså alla skolhjälper för att man ska liksom, kunna byta sig. De sånt. gör ju sitt bästa liksom. Mm. Så att alla ska bli nöjda. Ja, precis. Så var inte redo att fråga och var inte redo att pröva. Och så det så. löser sig och... Var inte så sådana med sig för första, inför första dagen För det Nej. kommer gå jättebra Ja gud, alltså stressa inte överallt Nej, alltså, verkligen alltså, inte Alltså det är att få för det bara första dagarna Alltså ni har liksom tre år framför mm. er Man hinner hitta någon ja. Och jag kan säga så om man tänker såhär Om alla tänker, kommer tänka på mig om jag gör det här det här Alltså jag kommer inte ihåg Alltså jag kommer Nej, alltså, helt, jag kommer ihåg Tre personer typ från första dagen. Jag, jag kommer är, inte ihåg mitt minns, intryck av de andra. Jag kommer mm, minns inte ens de andra på läsan. Jag kommer ihåg första dagen, men alla människor som där, liksom, det, har jag bara, det har jag bara glömt bort. Mm, jag Man bara, kommer inte ihåg det. Precis. Jag kommer knappt ihåg. Alltså, jag kommer inte ihåg. Nej, jag kommer, nej, att, så, min min jag kommer brunt, inte ihåg det var. Tips att det är, liksom, det är liksom inte så att första intrycket gör. Liksom, ja, men det är det du. Folk kommer tro om det hela tiden. Nej, nej, det är, man kommer inte, inte att ihåg. Man tänker bara på sig själv. Men man, så här, man, man alla är lika nervösa i så fall. Precis, så ja, men men du, tänk på att alla är exakt lika nervösa som de. Liksom, mm. Så att, mm. det är ingen fara. Det kommer att lösa sig. Så allting. Ja. Det, allt löser sig så att ja, ja. Nej men det var väl lite vad vi tänkte prata om idag faktiskt Ja, ja. Vi... det var vårt första avsnitt ja. Ja. Så, så vi, vi fattar ja. liksom lite vad, vi, vad Vår podd kommer gå ut på sånt. Ja. Ja. det är Och lite, lite vad här. vi har tänkt att prata om Vilka ja. vi är lite alltså, i, vi, mm. Det kommer ju ett kommande avsnitt lite Där vi berättar vilka lite mer om oss vi själva är, Om ja. oss själva typ, så att ni förstår Vi tänkte ja. bara att det blir roligare att ta sånt här avsnitt som alltså, Vi så... var lite sugna på att prata nu För det är ganska färskt för oss Vi har ju verkligen god djurättan jag ja, är två veckor kvar oh. så det var skrykt men, <laughs> och. men, och. men och. ni får höra det det jättebra ja, jag har så. det bra tack för att du lyssnade ja, ja, tack tack hejdå, hejdå. hejdå.